Kapittel 11. O det kjedde ved årskifte, ved den tiden tidag kongene drar ut, at David sendte Joab bå sine et med ham og hele Israel av stet, for at de skulle føre øde legels Ammons Ammonssøner og beære rabba, mens David ble i Jerusalem. Så kjder ved kæs tid, at David stop fra sin seängng og gi omkring på taket av kongensys. O fra takefik kan se en kvinde som badet sig, og kvinnen hadde et meget vakkert utseende. Da sendte David bud og forhørte sig om kvinnen, og en sa, «Er det ikke Batseba, Eliams datter, hetitten Urias hustru?» Så sendte David sende bud og hentet henne. Hun kom da inn til ham, og han lå med henne. Hun holdt nettopp på med å rense sig fra sin urenhet. Senere ventet hun tilbake til sitt hus. Og kvinnen blev gravid. Hun sendte da bud og underrettet David og sa, «Jeg er gravid». Da sendte David bud til Joab og sa, «Send hei titten Uria til mig Och Joab sendte Uria til David. Da Uria kom til ham, begynte David å spørre om hvordan det gikk med Joab, og hvordan det gikk med folket, og hvordan det gikk med krigen. Til slutt sa David til Uria, «Gå ned til ett hus og vask dine føtter». Uria gikk da ut av kongens hus, og kongens hederskave ble bragt ut etter ham. Men Uria la sig ved inngangen til kongens hus sammen med alle sin herres øvrige tjenere, og han gick ikke ned til sitt eget hus. Och de fortalte det til David og sa, Uria har ikke gått ned till sitt eget hus. Da sa David til Uria, Är du ikke kommet hjem fra en reise? Hvorfor har du ikke gått ned til ditt eget hus? Uria sa da til David, «Arken og Israel og juda bor i hytter, og min herre Joab og min herres tjenere ligger i leir på markens overflate, og jeg, skulle jeg gå in i mitt eget hus for å spise og drikke og ligge med min hustru? Så sant du lever, og så sant din sjel lever, det gjør jeg ikke.» Da sa David til Uria, «Bli her i dag også, og i morgen skal jeg sende deg sted. Uria ble derfor i Jerusalem den dagen og dagen etter. Nå kalte David ham til sig for at han skulle spise framfor ham og drikke, og han skjenket han full. Likevel gikk han om kvelden ut og la seg på sin seng hos sin herres tjenere, og ned til sitt eget hus gikk han ikke. Og det skjedde om morgenen at David skrev et brev til Joab og sendte det ved Urias hånd. Og i brevet skrev han følgende. Sätt Uria der hvor utfallene i striden er harest, og dere skal trekke dere tilbake fra ham, og han skal bli slått og dø.» Og det skjedde, mens Joab holdt byen bevoktet, at han sørget for at Uria var satt på det stedet hvor han visste at det var tappere menn. Da mennene i byen kom ut og begynte å kjempe mot Joab, falt noen av folket, av Davids tjenere, og også hit hitten Uria døde. Joab sendte nå bud for å fortelle David om alt som hadde hendt i krigen. Og han gav sende budet følgende befaling. «Så snart du er ferdig med å tale til kongen om alt som har hendt i krigen, hvis da kongens voldsomme harme stiger opp og han sier til deg, hvorfor måtte dere gå så nær inn til byen for å kjempe? Visste dere ikke at de ville skyte oppe fra muren? Hvem var det som slo ihjel Abimelech, Jerubesets sønn?» Var det en kvinne som kastet en overstein fra en kvær ned på ham uppe fra muren slik at han døde ved Tebes? Hvorfor måtte dere gå så nær muren? Da skal du si, «Også din tjener hetitten Uria døde.» Så dro da Sendebudet av sted og kom og fortalte David allt det som Joab hadde sendt ham for å si. Og Sendebudet sa videre til til David.» «Mennene viste sig å være overleggende i forhold til oss, så de kom ut mot oss på marken, men vi trengte dem etter hvert helt tilbake til inngangen til porten. Og skytterne skjørt stadig på dine tjenere uppe fra muren, så noen av kongens tjenere døde, og også din tjenere, hetitten Uria, døde.» Da sa David til Sendebude, «Dette er hva du skal si til Joab. Lajke ikke denne saken synes å være ond i dine øyne.» «Forsvær det for tære, den ene såvel som den andre. Intensiver din strid mot byen og riv den ned, og sett mot i ham.» Och Urias hustru fikk høre at Uria, hennes mann, var død, og hun begynte å klage over sin eier. Da sørgetiden var over, sendte David straks bur og hente henne hjem til sitt hus, og hun ble hans hustru. Med tiden født hun ham min sønn, men det som David hade gjort var ont i Jehovas öne.